Sante i shala, do të afilojmë temin e rejë në, re, në fekë që e si e lautore e alam shoft e që është bëvë të jëmmëm. Tema që fletë rëth të jëmmëmit. Fjallat të jëmmëm në gjuën arabe ka kuptimin e sënimit apo qëllimit. Kunjeri jo jam sënë një gjëje. Kërse në kuptimin fëtar të jëmmëm është adhurim të jëmmëm, është adhurim për hirtë Allahët sëpaqetale kunjeri jo do thëtë jam syn një dhejë të pasër me cilën e fërkan fëtyren edhe dur të ti dhe të e mumi është prej gjera me cilët është vëshuar kë umet si shtraspetohet në hadithën që, që vjën të Bukhariu dhe muslimi prej gjabirit ku pejga meri sallallahu a.sallallahu a.sallam e thëtë u tijtu khamsen lem juqtahun në nebijun min el embia qabli me jadhen pës gjera që nuk këndon është një pejga meri para meje. Pasaj, mesen e këtyre pës gjërave për me nëthot, më gjoj i let li el ardu mes liden më të ahura, dhe to ka me është bërë mua në gjami, vend falje dhe pastrim. Fe eja me rajullin min ummeti edraket husalatun feljusali. Për ndaj dhe gjdo njeri, gjdo burë, gjdo njeri e, të metit tëm, që e zanë të kun namazi, ku do qoftë let faletë. Po nuk arës ju e me thonë, Allah, s'kom ujë ose s'kom ku falme Ka se toka është pastrim, nëse lënë pastro, atërsa është në venë ku mundët më falme Në umetet e më eshme nuk e kam pasë këtë lecim Nëse dykush për ty nuk ka gjithë ujë për mu pastru, po pa me marë abdes Që me krya adurimin, atëraj o dashtë me, me pri dheri sot e gjenë ujën Dhe kjo ka shkaktu vështërësit në ajo dhe jalo është domthon kjo e privon ose e pengon njeriu nëpër lidhjes me Zotin e tij. Nga se nëse njeriu pratë sot gjen ujë për me kry namazën, atëherë këto shkputet lidhja e njeriu me Zotin për një kohë. Dhe do të thotë shkụtja e lidhjes së besimtarit me Allahun, me Zotin e tij, kjo shkakton ngurtësim edhe forcim të zemrës së tij, do të thotë shkakton shkujdesje. Dhe shkaku Izbritës të jetit të jemumët, që shkëtër smetohet dhe Bukhari e dhe Muslimin, Allah kërë thotë felam të gjithu maën, fe të jemë më sajidën të gjibën, nëse nuk gjeni ujë atëherë, mërën të jemumë me dhe i të pastër, shkaku izbritës këti ajeti, ka qenët që ajshë, e rradi Allah në hajë, ka humë për qaforën, gjerdonin që e ka pas, me cilin është zbukuruar para pejga merit, salall e ka pas dohon e ka haxhu azu puni gruaja tjetër. Pela kur ka rumbon atë në foren kanë filluar dohon sahabët me kërku. Në lumbtu ku ka mbet, gjatë një udhtimi pra po kanë dhon këm. Edhe kështu do thotë i ka arritur ata mëngjesi edhe nuk kanë pas ujë. Qase kanë haxhu ujin. Çka kanë pas me vetë. Kështu që Allah subhanahu taala ka zbrit ajetin e teyemumit. Pra nëse nuk gjeni ujë atëherë merrni teyemum edhe të pastër në pasojë ka zgritë ata do thotë ju në fal edhe kanë filluar ushtimin dhe është kur ngrit devja Aisha radhi Allahu anha nëse kanë qenë pra me të cilën ka ushtu në devën e kanë gjetë çafurën e saj. Dhe këto Usayd ibn Hudair radhi Allahu an ka thonë ma hiya bi awwali barakatikum ya ja ala Abi Bakr. Nuk ka kjo bereqeti parë juve o familja e Abu Bakr. Pra pe familjes së Abu Bakr musliman kanë përfituar shumë e kjo është një prej Çështja me breçetave që dhon Allah subhanahu wa taala për shkak të shësonë duke asprit lehtësimin e tayemumit. Pastaj autori e definon tayemumin se Allahu huwa badalu taharati al-ma. Tayemumi është zëvendësimi pastrimit me ujë. Pa tayemumi nuk është esencë, nuk është origjinë. Mirëpo, është zëvendësim. Ka Allah subhanahu wa taala çështën prandaj në jetën maharetale në solën mënde, në jetën e xhosh thotë felam tejidumaen fa tayemumun sa nuk gjeni ujë. Atëherë, mërë një të jemëmë. Pra të jemëmë e është zëvëndësim i esences, e që është pasrimi me ujë. Dhe kurë thojna që është zëvëndësim, atëherë përfitojna që në, pra nuk nëjlejot, ose nuk është e mundur me marë të jemëmë. Po me dhe pru të jemëmën për dresa eksistan esenca. Për dresa eksistan pra ujë. Edhepse të jemëmë e zënë vendën e ti, mirë po, Kjo kjo lloj pastrimet me dhe kur të vjen ujë zhvlersohet. Për po, më tepër nuk na lejohet me punum atë. Prandaj momentin që njeriu gjen ujë, atëherë do të mulo nëse ka marr tëhumm, për shkak të goslet ose do të më marr abdes nëse ka marr tëhumm se si zaventëmi abdesit. Dhe argumenti për këto është hadithe i Imran, Imran ibn Husajnit radiallahu anhu, po është hadith i gjatë. Në mes tyre është përmendet do thotai sahabiu i cili i cili është bërë xholuk gjatë natës por kur ka fletë nuk ka pas ujë. Nuk ka pas trum. Atë pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam qalan aleike bisaindik fa inahu ina yakfik. Ka thonë shko dhe merr te jum. Kjo të mjafton. Po me dhjetë dhe <coughs> pas, saidi thonë 10. Pastaj kur e ka gjetë ujin pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam thotë hada wa afriqhu aleik. Marë këtë ujë dhe Derdhe ose hedhe mbivete Po pra kjo të regon se të jemumi Zhvlersohet në momenti kër gjendet uj A këtë hadis Pra e, e, e, e kemi marrë dhe me heret Në gjithashtu ka arë dhe një hadis të jetër Pe i pigamirit sallallahu Sëmën që le thot Essaidu tajjibu vodohu il muslim Dhe e pasër është abdesi besimtarit Pa qëllim është e, Abdesi muslimanit Pa qëllim është që e pasërën muslimanit Sikur se abdesi Weilam yajed alma 10 senina, do nuk do të gjen ujë 10 vite rradhazi. Pastrohet me dhë. Fa yelawajed alma falyat taqilaha wal yumissahu basharatuhu fa inna zalika khair. Mir po sot momentin kur gjen ujin, atë le të ket frikë Allahun edhe le të pastrohet me ujë, por do ta pasoj lkurën e tij me ujë, gjasë kjo është më mirë për të. Rreth e hadithe, do thonë kanor mendim me ndrush me dijetarë sa i përket saksisë të tij. Mirë pon, insha langë përgjësi, mund të thejmë që hadithë e është sahit, sish, ka ardhën i tasmetim tjetër për e bodhërrit, hadithë sëlin e vlerësojnë si sakë të rëmidi u i bëni hebani, në u i e dhe tjerë për i djetarë. Një qërështë e këto qërështë më rëndësi rëth të emumit, dhe për cëllën ka më sëpajtime e djetarëve ërse a e largon të emumi hadithën, apo si e shtë e bënt, ato gjëra, ose ato vepra adhurime për cilat të kemi obligim të jemi të pastër. Të djetarët i ka dhe në dy mëndime. Disa djetarët i ka dhe në dy mëndime që të emu me lërgën hadesën, pra lërgën pa pastërtin. Qoftë madhen qoftë dobi. Disa djetarët ka dhe njo, të emu me nuk e lërgën pa pastërtin. Mirë po të jeshtë, besimtarët i a ja bënd të lijuar me vepru ato gjëra, ato vepri me adhurimi për cilat ës Dhe mëndihim ajsa këtë është mëndihim i parë. Që të jemumë e lërdonë hadithin. Argument për këto është, e, ajeti surën majdë, ajeti gjarë që fletë për të jemumën. Pase që Allah s.q.t. i, i, i, i sharonë dispozitën e të jemumit, thotë në fondë, ma ju ridu Allahu li e gjë ala alaikum in haraj, ma lakin ju ridu li utahirakum. Allah nuk dëshëran që t'ju krio juve për vështërsi, po kërja u legisëtën dispozitët Mir pa Allah dëshiron që t'ju pastroj. Pa Allahu subhanahu taala shpesh un te emumit pastrim. Argumenti i dytë është hadithe e xhelsum al-mart, që pejgamberi sa më ka thonë juari atje arudum meslitan wa tahura. Muamë është bër toka, e gjithë toka, prandaj jami dhe tahur. Tahur është pastrim ose tahur që kemi përmend në fillim të dersave për, të pas pasatis quhet, ajo gjë jam me cilën pastrohemi. Gjëja me cilën pastrohemi quhet tahur. Argumenti i tretë është ai që e përmendum te definicioni te e hummi që e hummi është zaventësimi i ujit, i pastrimit me ujë. Edhe rregulla fetare thotë që e zaventësimi e merr dispozitën atë në zaventuarit. Prandaj ashtu çysh largohat hadithe pa pastërtia kur ne pastrohemi me ujë, njëjtë pra largohet edhe kur pastrohemi me te hummi. Dhekush mundet me pyet edhe më thon çka ka dobi prek ose çelat janë rezultatet frytët që dalën për i këtimo spajtime së djetarve, që ka rezulton për i kësaj. Pra, njëjtë, sikurë thejme që në lërgëm për pastrëpin, sikurë thejme që në e bënd të lejuara në gjerat për cilat e kemi obligim të pastrohemi, kryesore, në mërë të e mëme dhe po falësh, mirë po, për i këtimo spajtime rezulton shumë qështje, që, që pastaj, do thot, janë dëbazume se cilin mëndime së gjithë të si matësakt Eprapa është se nëse themi që temumi është thjesht ta lejon ty me veprua ato që bëto obligim pa pasrtia, nëse dikush e ka këtë mendim atë, nëse e bën një tejemum, për një adhirim caktuar nuk i lejohet me veprun e adhirim që është në nivel ose shkollë më të lartë se ai. Për shembull, nëse e bën një atë me markë tejemum për me falin e afilit. Ata nuk i lejohet me falin e farsit. Nga se farzi është një vel shkallë më të lartë se sa na filja. Pashtu nëse dikush mërë të emumë me njetë që t'i bët e lejuar me prejkë mëshafin. Nuk i lejuar me falë na filën. Nga se abdesi për na filja është, pra, ose na filja është në shkallë më të lartë se sa prejkëja mëshafit. Dhe me marra mdesë për na filja ka unanimitet me zdjetarove, që është kushtë, nëse dënë me falë na filja, dhëtë me marra mdesë. Nëse sa ai preket prekës mushafet, kamos më pajtimin me zyrtar. Ja kështu më radh. Prandaj mirë po na thënimi që te imumi e largon pa pastërtim, pra largon hadesin. Atëherë në një udhë nëse merr te imum për me fjalën nafil e liot me fjalën farsin. Kurse nëse merr te imum me qëllim që ti bëhet të lejuar me prek mushafën, atëri lejohet pra me fjalë edhe nafilën kështu më radh. E dyta, që përfituat prej kësaj është nëse na thënimi që te imumi është vetëm ti lejon veprimin ato gjëra ato gjëra që mobligohet pa pas që u largohet, obligohet pastërtia. Atëherë në momenti kur dal koha namazit, të humi zhvlersohet. Për arsye se kur thuohet për një gjë që është thjesht që ti lejon këtë gjëra, atë ne do të kufizohemi vetëm në kohën e domosdoshmërisë. Po kjo është një lloj domosdoshmërisë, po gjën uji Atarë vepron një gjë që ta bën të lejuara gjë vetëm gjatë kohës së duomos të namazit, por vetëm gjatë kohës së namazit çdo rast. Prandaj nëse ndjerju, po sipas tim mendimi merr temën për namazin e drekës, për shembull, edhe nuk vepron diçka për gjora të tjera që ja prishin, pa as që ja prishin pastërtin, atë në momentin kur hyn në kohë ti ndis këtë zhvlerësohet te imum, edhe ka obligim për si e përsërit të imum. Derisa sipas mendimit që të imum e largon Hadethin, pra lagam për pasë tërtin, atër nuk e ki përdetyr me përsri të emumi kërhen koha i këndis. Shë so, a ki obligim, pra e vazhdan me të njëtin të emum, pra nuk zhlerësohet me hyri në kohës. Edhe treta është, dëse thejme që të emumi thjeshtë të bënd të lejuara ato e gjëra, për cilat, pra është obligim të jemi të pasër, atër, dëse njeri ju pra mërë të emum, atër kërëzohet Çemë bën jet për atë veprë për celën për më të imum. Po për atë vepër për celën më marr të imum me kohë kusht me bën jet para të imumit. Nëse e bën jet për me largu hadithin për me largu pa pastërtim, nuk i llogaritet që u ka largu pa pastërtia hadithi. Sipas këtij mendimi, kurse sipas mendimit që të imumë e largon hadithin pa pastërtin, atë nuk kryzohet kjo. Prandaj nëse njeriu kurmante vetë, vetëm vetëm e bën një që me largu hadetën për pasërtim për tjetër, kjo i mjafton. I mjafton. Për andaj, do thonë, ka e, kërës kemi këse mos për tjimë në zjetarë, do thonë për tjene rezultojnë pasaj mesele edhe që është jetë rëndësishme. Prej fjallet të Pre autorit kuptohet, pra kur po thëtë që të emume është zavënsimi pastrimit me uj, që të emume zavënsën ujin në të gjitha e llojet e pastrimit me ujë, por me çdo gjë që pastron ujë. Pavarësisht takimi të bëjmë me hadesën, apo që me e pavdes ose xhonob, apo nëse kemi të bëjmë pa pa pastrimën e pastrimën në ndyrsirës. Cëshë është fjala me pastrim ndyrsirën pe të trupit, apo për rrobave, apo për vendet ku falemi. Mirpo, kështu kuptoj për fjalën e autorit, por kjo nuk është qëllimi i fjalës së autorit. Nuk është kjo qëllimi i fjalës së autorit. O, që qëllimi i fjalës së autorit është të i numërosh avancimin e pastrimit me ujë vetëm pasojë për këtë hadithit. Pasojë për këtë uh, uh, pastë pastriti, pa pastërtisë pas uh, për abdes që do të më morë abdes apo gusull. Kjo sipas ul anlimitet ose një zgjidhëshmëri se dietarëve në mëheb. Në mëhebën Hanbali. Kurse uh, so i përkët me seljes tjetër, ton e cekom mos pajtimën me elhab mirë, po vendimi me elhab është se te humm vjen si zëvendësim i pastrimit me ujë edhe për ndyrësirën që gjendet në trup. Prandaj ju do të më marr te humm nëse nuk ka ujë për për hadesën, po pra, nëse nuk ka ujë për më mora abdes. Ose për më mora gostim, po power se ta gjemit bëjmë për pastëtinë më të apo të vogël. Mirë po gjithashtu i lejohet me marr ose duhet me marr të humm nëse në trupin e tij ka papastërti ndrysirë, edhe nuk ka mundësi me lart, o me largu. Nuk ka mundësi me larguat papastërti. Mirë, por nuk ka nevojë me marr të humm, por papastërtin që ndodhet në rroba apo që ndodhet në vendin ku falet. Mirë, po ashta është pa njeriu nuk duhet me marr ose më mirë më thon njeriu duhet me, njeri me marr të humm vetëm për hadis. Po jo për ato të tjera, për ndrysirat që gjehen në trup apo në droga, apo në venë në kufalin, vetëm në rasin kërë je i papasar, pra i papasitinje madha, apo dhvoglë. Më dhe argument për këtër se, a jeti ose tekstet kanë arët vetëm për këtë, që, për këtë qështje. Pra, a jeti, po ashtu dhe hadithet, kanë arët që te imu më mi më mërët vetëm për me ljargu për hadithin, për me se si zavënsimi abdesit, apo gusli. Këdhe dyta është, e, me ljargu përme pastru, ose me ljargu Pa përsetin për nesh, kjo është adhurim Pra qëllimi me, me largu hadesin Kjo është adhurim Pandaj nëse nuk kemi mundësi Me përdor ujin Atër Pra ne e adhurojmë Allahun Subhanuatalla Qysha përmanu në fillim Duke i plohrosur Pjeset matë në dërshme Të trupit tonë, pra duartë dhe ftyrën ton Dërse sa i përket Në dyrësirës, në gjasës Në gjasetit, pra Kjo është një gjë që kërkohet për njeriu që ta largojë pi trupin e tij ose apo mos jetë në trupin e tij. Jo që ta sjell në trupin e tij. Prandaj kurdo që dyshira nuk ndodhen në trupin e njerëzit ose në rrobat e tij e kështu me radh, po këto jemi duke, duke fjalë për për trupin e tij. Kurdo që largohet pi trupin e tij, çoftë edhe pa një atësh, pa e bën atë. Pasë ajdorim, ja nëse ai largohet pi trupin e tij Atëra e loharitët që është i pasërë, loharitët që është i pasërë. Për ndryshë e njëri u falit si pas gjendjes cilin është. Gase mu, mu pasërume edhe i përmes të ejemumit, kjo nuk ndikon në fare në largimin e ndyrësires pi trupit. Të atë e ki, ki ndyrësirë pa, pa pasërtin trupin të nëse mërë të ejemum, a e nuk largot pi trupit të në a e mbetet atë. Kësa e që kërgohet për i neve si muslimon është me largu pa pasërtin Po, trupi me koni pasër, mos me pasë ndrysira në të. E dhe që është thamë nëse mërë të e mëmë atër, pa pasërtia ndrysira nuk ljargot për i trupit. Pra ndaj, në basë saj që thamë, nëse ki ujë, do të me e latë pa pasërtia ndrysira, me ljargu për i trupit. Pra ndryshtë e falisht në gjendet që e. Pra s'ki ujë me ljargu, atër e falisht në gjendet që e, nga se Allah nuk në nërkon për të imunësive në kokur farë ndikime në largimin e kësaj ndyrësire. Pasaj, autorit vazhda thot, i dhe dhekha le vaktu feridhatin, au u bihet na filetun. Këto fil, autorit fillon mi përmen kushtet të tejemumit. O, kushti parë që për men, thot, e përmen, thot, nësehin kohë e farëzit, apo bët e lejuar, apo është e lejuar falja na filës. Po këto që se shkina mi përmen, autorit përmen disa kushtet, të të jemumit, edhe në fund për, e përmen të kurzuarën, po që e thotë shurja të jemumit, është e lichme me marrë të jemumit. Po i përmen kushtet bashkënditura njëra pas të jetërës, edhe në fund e përmen të kurzuarën e që është që legisohet marrëja të jemumit, që shumë e pojnë shalomë e poshtë. Po, autorit, po e përmen që është tanë kushtin e parë që të jemumit me qeni sakt, po e kurzuarën që me hi koha në amazit. Apo me që në lejuar falja e na filës. Pse autorit e dha këtë kusht? Nga se qërsa më lartë, këtë kusht bazohet në mëndimin e mëdhejbet, apo që në cilën e kohë dhe autorit, që të e mu më lagaritët vetëm që është si që i lejan veprimin ato gjërave për cilat në bëhet obligim pastërtia. Jo që i largon hadesin, Po kështu kem mendimin i mëdhhepit. Prandaj, çyrtham edhe më lart, për drejtorish sa është kështu të imumit, sipas ti mendimi, atar aj kufizohet vetëm brenda domosdoshmërisë. Vetëm kur është domosdoshmë me marr të imumit, tot më marr. Ja kjo është brenda kohës namazit. Po kur hyn kohë namazit, kështu që sipas ti mendimi, para se më iko namazit nuk lejohet më marr të imumit. Po ashtu kur lejohet në kohë kur lejohet me falnafilën. Po kur veprimi ose kryera nafilës është e lejuar, mubah. Dhe kjo kohë kur është Në të kohë që nuk, nuk është endaluar falja në filet Nëse është në kohët endaluara Atër nuk lejot me marrë të jemum për me falë këtë në filet Gase nuk lejot me falë në filet në këtë ko Edhe të jemum i nuk lejot me marrë Si pas mendimit të autor O kur po të jemi nuk lejot kalla, Nuk lejot me falë në filet në këtë ko Ose me falë file në filet në cila nuk lejot më falë në këtë ko Për qëllim jën Ato nafilet të cilat nuk kanë shkak. Po si më këto përjashton nafilet të cilat sipas mendimit maksa dietar, çka ne më marrëshonat, më lejohet mu fal edhe në kohën dalur që janë çrçuar nga ato ul asbaz, por nafilet që kanë shkak. Mirë, por çështën, ky kursin e ka sjellë autori është i bazuar në mendimin e tij ose mendimin aty në dietare, të cilat thonë se te imunimi është vetëm mobil. Por vetëm e, e lejon kryerjen aty të veprave për të cilat obligohet pastërtira, pa ndërsa mendimi i saktë çështën ose tejumi e largon hadeshin e largon pa pastertim. Prandaj kur do kur do që ti merr tejum, tejumi është saka çdo kohë, qoft para namazit, qoft gjatë namazit, qoft në kohën kur është e lejuar me falna filin e kështu me radhë. Kushti i dytë që e sjell si, autori thot uadi malma. <clears throat> Poi pra, përmand s'disa çështje, cela të përfshihen nën kushtin e dytë. Këna që kemi më lexuar më poshtë. Të para që po përmend thot uadi malma. Nëse Nuk ka uj Pra nëse njëri nuk gjen uj Pra e marra bëdes Nuk gjen uj në shtëpinë të ti Apo nuk gjen uj Për shamë në sështim Branda plashkave të ti të ustimit Atër As nuk gjen uj në aferësi Të ati vëndi ku gjendët Atër dohet me marrë të jema Au zahë dhe ala thëme njëhi këthiron Ose gjen uj Me ble Gjen uj me ble Pa, nuk gjen ujë kështu më marr Abdes mirë po mundet më gjet ujë ku shitet edhe më blej mirë po thot çmimi i ujit është shumë më i madh sesa çmimi normal i ujit ose çmimi i tregut çështë fosi pa, pas autorit nëse gjen ujë me çmim shumë të lartë po çështë çmim shumë më i lartë sesa çmimi i zakonshëm i ujit atë në këtë rast nuk e ka për detyrë më blej aty më marr Abdes mirë po kalonte te yemumi marr te yemum më edhe nëse kë më veti kanë dashur Më tin rase mira euro, mirë po nuk i lejo, nuk ka nevojë me blej ujin. Pse kanë thonë ashtu, kanë thonë kjo kjo është tes në çmim, po që ka gjetë ujin me çmim të lart, e bën ujin sikur mos më ekzistuo fare, sikur qumos me pa ujë. Mirë po sakt është që përderisa ka gjetë ujë, edhe ko mësin me blej me pagu, por çmimin e atij ujë, atëherë ka obligim me blej ujin edhe me marr abdes me çfarë do çmimi. Edhe nëse është çmimi shumë më lart se sa çmimi i zakonshëm. Algjomat për këtë është ajete. Allah subhanahu wa taala thot fa tayammum nëse nuk gjeni ujë, atëherë merrni tayammum. Pra Allah subhanahu wa taala pa kurzon. Që pa kurzon lejimin e marrjes së tayammumit atëherë kur nuk ka ujë. Edhe përdo të sa këtu uji ekziston, pra është uji, edhe ti nuk dëmtohesh nëse blenat ujë. Por shkakse kimusi më si ble, o po, ki pasuri dhe kimusi më si ble a tjer do të me blej ujin edhe me marr të, të me blej ujin dhe me marr amtes jo jo me kalu të të fakti që uj pas ka lutet të jem ummi kur se fondi është e uji paska çmim shumë të lart atë kjo kthehet ose të kthehet oferta paçetia ja pajisice apo të kërkesat e tregut apo ndoshta dikush pajisicave shfryzon rastin edhe që nuk ka nuk kanë ujiners edhe ngrit çmimin që mja ushit të thonë përfitu kjo nuk e ndalon se të me blej ujin përdo të isha kimundsi Ellamë morëm tes. Pastaj thot, "A u themën ju uxjizuhu?" Ose e gjen ujë me ble mir, po ka e, do të them nuk ka mundësi me bler ujin. Nuk ka mundësi me bler ujin. Jo mund të shko pa parë me vete me ble atë ujë, ose nuk e ka do të thon nuk i ka të gjitha parat, i ka vetëm një pjesë tyra. Këtë rast llogaritë siguran ai që nuk gjen ujë edhe kalonte te nemumi. Pastaj thot o ka frikë bië stëjmalih o talbihi darara badinihi ose friksohet se nëse e përdor ujin apo e, nëse dal me kërku ujin dëmtohet në trupin e tij pa nëse njeriu dëmtohet në trupin e tij kur e përdor ujin atë rregullata që është i smut el këto përfshihet në përgjithësimin e, e fjalës së Allahut subhanahu taala që flet për te humimin foto që u inkonto marrë ose u lasfër nëse një smut ose një utar ater edhe nuk gjen ujë ater merrni tayemum ose në rast të përshëm me njeriu në disa pjesë të trupit i ka plagë ose ndoshta i gjithë trupi i ti, tij the thot është me plagë edhe e, friksohet që nëse lahet përshëm se merr gusel ater do vhonë dëmton këtë trupin e tij atë në këtë rast merr tayemum po ashtu nëse njeriu friksohet për të ftohtit Nësë është ftofti madhë Edhe do të mullon Por shaman më mërë gosil Apo, do mëhon edhe Edhe abdes Mirë po, freksohët që mundet me dëmtu të ftoftit Këtë rastë si që dhim Do të mendze ujen Mirë po nëse nuk gjenë me që ka mendze ujen Atëherë, mërë të e mëmë Pra kalon të, të e mëmë Nga se në këtë rastë, ajtë po freksohët Që mundet me, me ndonë dë një dëmë në trupin e ti Dhe Allah së pëhatë alë Vëllatak të lua në fusëkum, inë allaha ka e në bikum rahima, mëse vëtën e vëtën e juaj, po mëse vëtën e vëtën e vëtën e juaj, nga se allahu është imë shirë shumë me ju. Dhe gjithashtu, me këtë ajet ka argumentuar Amr ibn Asi, radiallahu anhu, anhu dhe e ka pa që është ele ju me me marrë të jemum, kër njeri ju dhe thët i friksojt ftaftit, kër është ftaftit i madhë dhe din që nëse lahët, pa e ka pasë u kanë gjë o do është më la, o mirë, po, kargometu me këta jetë që Allah ka dhe mëse vrit një vitë në jujë. Shëtë që ka kalu të të jemumi. Dhe hadithi, do në thonë është i saktë, se është transportohet të Bukhari, o dhe do në libra tjërë. Po ashtu, o thotë e asfari, edhe nëse, del me kërkuujen, edhe friksoat që mundet me dëmtu trupin e ti, prap i lejohet, me marrë të jemum. Pra, Kur dalmë kërkuajti, kena memorim shoqla, e, e me postë se ndjesëshëm që është obligim të dalmë kërkuje nëse nuk e gjën të shpinë. Mirpo nëse ti friksohesh që kur dalmë bleu un dëmtohesh, atëherë lejohet më marr të imum, nëse përshëm uji ku dalmë kaku është në një vend të lartë. Apo do thon është ftohtë i madh. Post moti ftohtë i madh dhe ti de sa të shkon me moruin e kthyes smuhësh, po është ftohtë i madh. Apo disa dietare përmenden Në rrasë i përshanë nëse ka njësë që në në rruga nuk është të sigurit, ka njësë bandit ose hajnë, ja kështë të më radhë dhe mundu në të të të të të të skitë. A dhe në këtë rastë mërë të e mëgë. Dhe argument është, ajte që e lezu ma lartë. Ko Allah e ndalaj, që ne me veten ton. Po ashtu Allah, bekara, e me mbytë vetën tonë. Po është Allah së kanë të lefënë surën bëkara. Në ajte në 1995, mëla tull ku be a i diku me lete hluk Pas ton sura al-Hajj, ay 78, Allah thot: "Ma ja'ala 'alajkum ja fi'd-din min haraj." Allah nuk ju ka bëju vështirësi në fenë juaj. Po Allah nuk ka caktuar vështirësinë në fen ton. Feja jone elhamdullahu estejsim. Edhe ku njeriu frikësohet se mund të dëmtohet, atë kjo është vështirësi. Kjo sheh donë kjo vështësi larkohet ë për njerëzit kalon edhe kalonte te jemumi. Edhe pejgamberi s.a.s.um ka thënë hadithin që është hadith hasan në darëllë mund të rror, nuk ka dëm dhe të dëmtuar. Pra nuk vënë me dëmtuën veten as teatrin. Pastaj vazhdon thotë au rafiqihi, ose nëse frikësohet që perdurimi i ujit apo kërkimi i ujit e dëmton ë shokun me të cilën është duke u hutu. Me të në cilën, nëse është duke ose shok, me të cilën është duke u hutu, ë përshëmbeull në një uhtim saktum. Përshëmbeull nëse kë ka ujë, mirëpo sasia e ujit është e pakët. Edhe me veti ka shok. Mirëpo nëse përdor ujin atë i kop etja, ata s'kan pasaj me çka me pi ujë, dohom, i ka plan etja e moda, edhe kështu dëmtohen. Atë në këtë rast merr të jem. Para jave lan ujin, shoqërisme e cilën. Dhe pikë fjalia të autorit kuptohet edhe nëse shoku me cilën i dukesh ti ju jo besimtar. Mirëpo me kost me aty një që në aty në besimtarëve që janë mbrojtun Islam siç është A i që që o dhëmi, pra, jo besimtarët cilët jetojnë mesin e muslimonën Kondrejt një takse që e paguin A po a i që është muahet, pra që jepet besa Që mundet me hinë venet e muslimonëve edhe është i sigurt një jetën edhe pasurin e ti A po a i që është mustemen, pa që jepet siguria, kështu mërat E u hërë me ti hi, thëtë, apo nëse friksohët Që përdurimi ujtë, apo e, kërkimit ti e dëmton gruan e ti Ose që fjala hormi përfshin të gjitha ato gracja nën kujdesin e tij, çoft gruaja e tij apo vajzat e tij apo motrat e tij këto. Apo malihi ose friksohet që me përdorimin e ujit apo kur dal me kërku dëmtohet pasuria e tij. Për shembull nëse me vetë ka ndonjë kash me cilën u thon, edhe nëse përdor urinën, uji në ajo kafshë dëmtohet apo ngordh krejt, masë skuaji pastaj më pi. Pran kësaj në çirase duhet më marr të jemëm, për këtë arsye autori thotë biatashin Nëse krej këta që u përmenu ma lartë dëmtohen, për shkak se e, i kap etja e madhe. A u mërë dhe nëse ndo një smunje, po smunje të është këthejtë të personi, po pra, që është ta ma lartë nëse i ka përshamon plakë në trupin e ti dhe dëmtohen me përdorimin e ujit. A u helakin ose i friksohet, po pra, ata dëmtohen ose vetë dëmtohen me vdekje. Pra nëse kë friksohet që nëse përdor ujit në atërë, në ngestu i të ka petja madhë dhe bëdes, kjo se ata që u përmenën pra ma lartë. O na, na hvi hi, ose dhe thot loje tjera në ndryshme, në gjaishme të dëmtimit. Kërkëtu që i përmeni autori, na mundëm i përshime një kriterë. Edhe me thonë, kushti dytë që në liot me përdor të e mumin është, kër njeri ju nuk ka mundësi me përdor ujnë. Nuk ka mundësi me përdor ujnë. Dhe pa mundësia me pë Është para që nuk ka ujë, po nuk gjen ujë me përdor, apo e dyta është se dëmtohet. Po përdorimi i ujit e dëmton atë apo tjerë që janë me të. Dhe gjithashtu, do thot kur dalë me kërkuin dëmtohet ai ose tjerë që janë me të. Kjo është, do thon më i përgjithshëm dhe më i shkurtër sesa do thon to detaje po hollësira që ka sjell autori. Pas gjitha këtyre dy kushtave, autori po thot sugjeroj të jemum. Gjithë ato raste lejohet të jemum. Paratorit po përshprejt po me fjallin lëgjësohet të jemumi. Po përse është prejnë këtë njërë, këna me mërë më poshtë, po qëllimi është se nëse është lëgjësohet të jemumi nga njerë është obligim. Pra po, nëse e, obligohet pas tërtia me ujë për një vej për caktume, atërë edhe marja të jemumit është obligim, se që është kryre e namazit. Mirë po nëse përdurimi ujët për kryre një vej për ësht A tërë edhe marja të imun me të është mështë të harbë, si që është rrasë i lezimit Kuranit, pa e prejkë mështë hafin. Pasaj vazhdan autorit thot, vëmen më gjedë maën jekfi ba'da të hrihi, të jemme me ba'dis të i'malihi. Aj që gjenë uj, që i mjaftan vetëm në pjesë të pasërtis me kry me atuj, në pjesë të abdesit me kry me atuj, atërë thot, do të me marë abdesë, ajso komo sikur se për pjesën të të e teatrit do të më marr të jemun, po pa pasi të përdor ujin do të, të autore. Pa, autore, Allah, më marr të jemun. Kështu vollët autori. Faltori Allahum shëroft këtu po na sjell këtë dispozit, apo kët dobi ka shterëseshme që mundet më ndoset se li të më nesh, nëse njeriu ka ujë, mirë po i mjafton vetëm për një pjesë të abdestit. Në kët rast autori do thotë do të më bë bash dyjat. Edhe pas shtritin me ujë, pa abdesen edhe te jemumin me dhëj. Përshëmull Nësë njëri ju ka ujë dhe afton, i mjafton më atë ujë me lavët të më ftyrën edhe durët Jo më shumë, ftyrën edhe durët Dhe i mbrylo Atër e ka obligime për durë ujën spari Për më i lavë, ftyrën edhe durët Edhe pastajt duhet me marrë të imon për pjesën e mbetër që s'ka mujtë me marrë më i lavë Edhe arsyja Pse duhet me dhonë për parësi për durimit ujët është që pastajt Për këtë person me v e, e folkti që kë nuk ka ujë, po ju harxhujë dhe nuk ka ujë, më më përdor, kështu që i lejohet më përdor të imumit. Ose më mortë i imumit. Argument për këto është se Allah subhanahu wa taala ka thon, për shembull në surën Ta'awun në ayatin 16, "Fatakullahe mustata". Keni frikë Allahut aq sa ki mundsi, aq sa keni mundsi. Edhe gjithashtu pejgamberi sa vonë ka, ka thon hadithin që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi, "fa'tukum bi'amrin fa'tu minhu mastaata". Kur të urdënoi për një gjë kryen e at as, at xh at saqenin so e mundi. Prandaj ne jemi turnuar se kur kemi ujë mi la gjymtyr të abdesit, kështu që e lajmë në fytyrën, edhe i lajmë në durt. Dhe këto na harxhotuje. Kështu që e kemi e kemi e, po e kemi pas frik Allahu subhanahu wa taala as sipas mundive përmes këtij veprimi. Pastaj morëm të një mund për fshirjen e kokës edhe për larjen e kombëve, nga se këtu nuk kemi ujë. Është e pamundur përdorimi i ujit. Edhe edhe në këtë mënyrë, ke, pra i kemi pasfrik Allahu subhanahu wa taala sipas mundësive përmes këtij veprimi. Kështu që nuk ka këtu kundërshtim mes pastrimit edhe mes te imumit. Qëse të Gëse gjitha ato janë për frikës ndaj Allahut, për tavallohën, për frikën ndaj Allahut. Disa dijetarë kanë në mendim tjetër bon me bashk mes dhe thonë se nuk mund të bëhen bashkë mes pastërtisë të ujit dhe pastërtisë të te imumit, por më dhënë. Po mes abdestit dhe te imumit. Mir po thot këta dijetar kanë mendimin se duhet më shikoj. Nëse uji mjafton për më lloj 50% gjymtyrën e abdestet, po gjysme në gjymtyrën e abdestet e më shumë, atëherë duhet më përdor ujin, edhe më nuk kinevoj më përdor të i mundim hiç. Pra vetë cilën ato gjymtyrë dhe falësh në atë mënyrë me atë gjendje që shihen. Mir po nëse uji mjafton më lloj më pak se 50%, më pak se gjysma e gjymtyrës e abdestet, atë në këtë rast nuk përdoret uji, mirë po merr të i mundim. Edhe falësh pasaj në atë gjendje. Pa këto diatorë që na arsyetojnë mendimin e tyre, do të thonë që ëh kur bëjnë kur bëhen, bëhen bashkë mes këtyre dy pastrimeve, pa mes të humimit edhe abdesit, kemi bërë bashkë mes zëvendësimit edhe të zëvencuarës. Edhe kjo, këto kjo është pastaj bjen desh, nuk është sakt, nuk pranohet nga se këtu bin desh me një anë tjetër. Po zëvendësimi dhe zëvencuara nuk mundu në u bën bashkë. Ato kur ndështohen E ka dhe ato që na shkruhetualla më parimin e përgjithshëm në feën e Allahut subhanallahu te galiat që thonë se do të më dhonë për pasi as e, shumicës. Asaj ka anë shumica. Tan kët rast nëse gjymtyrt që lahen janë shumica, atë do të mos më marr te imum. Ndërsa nëse është te kundërta, atë do të më marr te imum, edhe jo më i lahu. Mirpo, edhe kë mundim është kundërshtuar për faktin se të jemumi në këtë rast bëhet e, pra nuk është si zavencim i gjimtyrët cilat i kimi ilan pra nuk pe, nuk, e, nuk pe morëm të jemumin si zavencim i gjimtyrët cilat i lan, përshamë dhe ftyrën edhe durve pra ndaj nuk kemi këto bashkim mes zavencimit edhe zavensuarës mirë po, në këtë rast ojnë të jemumi për në gjanë fshirjes mbimeste mbimeste nga disa aspekte i pëngjohëm shqirjes në bimeste të kur më nga bëtas për shambull i lonë shumice në gjimtyrve edhe jep mes ose i fshin pra në bimeste pas i zavënsim i larjes e këmbëve pas i zavënsim i larjes e këmbëve që janë nën këto meste pande këto probohën bashk mes larjes edhe fshirjes pande nuk ka kundeshtime së tyre edhe të tajnë mumi kur meret për fshirjen e kokës që nuk më nga më ngaftën ujë me fsh Pra realisht nuk po kemi bashkim mes në zavënsimit të zavënsurës. Ndisa djetarë tjerë thonjën e përdor ujën në gjithë do rastë. Po parës pa, eshtë a mi afton për gjysme në gjymëtyrën ma shumë apo ma pak. E përdor ujën, a shëso komunësi edhe nuk mërë të jemëm heqë. Dhe ta kanë arsëtu me ndimën të të në të në thonjë se të jemëmi vjenë si zavënsim i pastrimit ose pasërtist pëllot me ujë. Pro si si zavendësimi një piesë të pasë tërtis me ujë, fa si zavendësimi një piesë të të abdesin. Mirë pa e sa këta, që ashtë Shrof, e pra, që e thëmi në Alam Shroft është me ndimit cilën e ka zedhe autori. Pra, nëse ki ujë që mi afton për gjysme në më shumë, atërë do të me la ato piesë me ujë, kurse do thotë për piesën të të tërë do të me mërë të dhe, e mërë. Dhe, për këtë mendim, unë më argumentu edhe me had Çajimi për mëna më haro të transmetohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe pse rreth hadithet ka mos pajtimje zgjotorash të saktë apo jo por at sahbiun i cili ka çeni i plagosur po i lënduar në kokën e tij edhe pejgamberi sallallahu ka thon inama kana yakfihi an yatayyamam aty i ka mjaftu me mar teyemum kësaj është po ulë edhe domthon pasaj për, është dëmtuar edhe ka vdej pasaj ka thon mujasibu ala jurhihi khirqa ose Në plagën e ti do të me vendosë një soptë harnit, po fash, me, me lidhë me fash, thume jemë cihaleja, si pasaj e fërkan me uj, me, me dorë të lagt, moja kësillu sa i rraqës e dihi edhe e lanë pjesën tjetër trupit. Po këto për nga mesmi ka bo bashkë mes pasërtisë të fshirjes në pëj fash, edhe e larjes pjesës tjetër trupit. Po ka bo bashkë mes kërë dy lojëve të pasërtisë. Pasaj autori i vazhdanë thotë, u e men gjurri ha të jem me me lëhu u e gësële lëbëki. Aj që lëndohët pa në pjesë trupit do të me mërë të evum për këtë pjesën kër ka plagën po që nuk mënët me e la kurse për pjesën tjetër të, trupit do të me la. Këtë, për këtë qështja ndonën edhe qështja tjera që ndërlidhën me të jemumin Për për për për për për për për të qërësët të dë dë dërë dëmë fulë Në dërësë në afshëmë Allah dhe me mir, Allahu a'lem, Allahumma sallim wa sallim ala në abina Muhammad wa ala ahlehë wa sahbihi ajba'in